Då säger jag hej och välkomna till Nu pratar vi film Vi är podcasten som pratar om allting mellan himmel och tv-spel Det är jag som är Louis och vi har... Äh, Peter Och Louis, Louis Ja, Louis jag, Nej, jag, jag är Louis, Louis, och du är Louis Louis det, vi, vi måste jobba på det här med vilka... Vi, Okej, okay, vi är så här. vi är Louisarna och Peter Just det Med ett riktigt så, Ja, du med det riktiga namnet Och eh, idag så är det ett speciellt avsnitt För vi har en gäst som eh, är från Twitter Och han gjorde en Jedi Mindmeld på oss Och sa, jag ska ta över programmet idag Och eh, det får han göra Så eh, vi säger väl hej och välkommen Jonathan Blomberg från Twitter Nej men hej hej Hej hej, hej, hej. Ta tack för att jag fick välkommen, komma Välkommen, välkommen Jonathan Blomberg, Jonte Blomberg, Blomman Kärparen har många namn och är mobbat Har många, många fler Skitkul <laughs> att med Kul att jag fick komma Och, <laughs> och, och, och om vi ska vara eh, Om vi ska vara Extra tydliga så vill jag ju påpeka att det var Peter Som hör sig till mig Och inte The Other Way Around Danny. är oh. <laughs> mm -hmm. Inring expertis, sa han, behövdes. Han får inte en sida i. Ja, Nej. Ja, Peter, han har sina små fullfängs på mm, gång ibland. Så jag tar över igen lite. Jag har ju sagt det. Nu är mm. det min tur att ta över någon gång. Mm. mm. Men sen kommer Jonathan och ta över också. Och uh, vi har, som sagt, vi vet ingenting om vad som kommer hända ungefär. Själva grejen är att uh, jag lyssnar ju på. Uh, våra konkurrenter, filmpodden <laughs> Och då var ju blomman med där Och det var ett mycket trevligt avsnitt då Och då tänkte jag att han får köra exakt likadant som han gjorde där Samma upplägg Så det är blomman som får hålla i spakarna där. då Spännande Hålla i taktpinen mm. Ja, precis eh, Och... Så... Ja, vi har ingen aning om vad som kommer hända <laughs> Ja, det, det som ska hända idag Och Vad som skedde i Filmpodden Filmpodden var att jag Kom in och Tog tag i det hela och Såg till så att lyssnarna skulle få lära känna Er poddare Alla kanske inte har lyssnat från första avsnittet Och i, I det här avsnittet så ska de alltså få chans att Lära känna er lite bättre Så att jag kommer eh, lite Kort och gott ställa Ett gäng frågor eh, till er eh, Både som jag själv har hittat på Några har jag snott Och några har jag fått från era lyssnare eh, Sen kommer vi såklart prata om film eh, Och kanske lite tv-serier eh, Och sen så har vi en liten Eh, en liten frågesport eh, Där jag ska räkna poängen Så att vi inte får Så, jag så att fadest. jag kommer vinna Rattis <laughs> den här gången ja. Jag ja, tycker jag, jag... att det låter jättebra att vi har någon som kan räkna poängen Det har funkat det sådär för förra gången Ja, ja för när, när jag har Alkohol i kroppen så räknar inte jag bra Enligt Peter Jag kollar Louis, jag i min lista här med ursäkter Det är inte en acceptabel ursäkt att Ha alkohol i kroppen jag har fem fingrar, det var andra ursäkten Och sen räknar du inte rätt enligt mig heller Alltså inte bara mig Jag tror att blomman håller med om det också kan, kan Så det stå? är jättebra att blomman ska räkna ja. Ja, Jag har till och med gjort ett rutat papper här Och skrivit Oj. en namn Och antalet <laughs> frågor Så ska jag sätta en bock i varje Så att jag enkelt kan hålla koll Så jag är förberedd, väl förberedd Det verkar så i alla fall Men, men, ha, men har du, du blöts eller bläckpanna? Bläck Yes. Så det finns no är Det permanent. Back. Ja, exakt mm. Och när jag var med i filmpodden Då fick jag ju tre timmar på mig förbereda. Nu hörde ju Peter av sig två veckor i förväg så, så jag vet inte om det eh, Gör att jag kommer komplicera det hela Allt för mycket Så att det blir en stor fadäs av det hela Eller om det kanske blir bättre Men eh, vi lär väl märka Ja, blir det skit så är det ditt fel eh, det är så ja. Ja. <laughs> Och jag kommer ju givetvis hävda Att jag blev felklippt Ja, nu pratar vi film Tar inget ansvar för Misstag da, för, för det avsiktet menar du? <laughs> Absolut. Det är, det är Blommans show som han får köra <laughs> Ja, ja, ja. ja cool. men ska vi ta sätta igång Med lite härliga eh, frågor då? Sure. Eh, yes. Jag tänkte att vi börjar med några frågor Som ni kanske känner igen eh, mm. Så Fråga nummer ett Vad har ni för intressen du är damerna jag som först När mm. <laughs> äh, han börjar Damerna först Damerna först Ja, ähm, min intressen <laughs> Spel, film ähm, TV-serier Manga, anime Sci-fi Rymden Lite filosofi ibland Träffa vänner Gilla långa promenader <laughs> Och stranden ja. Nej men lite så Ja, nu är det ju lite fuskigt också eftersom att eh, Louise eh, ha, har ju faktiskt varit gäst och fått svara på de första frågorna eh, ja. tidigare mm. eh, Men det skulle bli intressant att höra vad, vad Peter och Louise eh, har att säga Jag tror faktiskt att vi också hade dem redan i första avsnittet ja, men det var ju länge sen Jaja, det var länge det, det, ni, ni får inte lyssna på första avsnitt Nej det får ni inte göra faktiskt det... Nu trycker du på reset-knappen Nu har ni en ny chans <laughs> Om inte annat har det gått ett par veckor sedan det, Så ni, ni kanske har förändrats eh, ja. Nej men då säger jag eh, Det är faktiskt Typ samma sak som eh, Louise sa eh, Långa promenader Långa ja, promenader ja, mm. och, en och en halv timma varje morgon. Precis Nej men långa mm. promenader går jag jämt eh, Ja det, det gör du faktiskt Ja Eh, men sen Som en nörd eh, Om man säger så De intressena eh, Pedda plattor, spela spel, kolla på film Serier, ja, så fort du har fått tid Rättare sagt eh, Ja, så Nörd, livet då mm. mm. Är det min tur nu eller? Ja. Ja. ja, jag tycker om Självklart film, jag tycker om serier Jag tycker om tv-spel jag tycker om träning väldigt mycket, jag tränar, tränar ganska mycket. Sen tycker jag om det mesta inom sjukvård, då jag jobbar med det. Och rent nörderier, ja, vad tycker jag om att göra? Ja. ja. Läkepiller är gott eller vad tycker du? Mm. Om du ja, jag om jag... Nej, alltså, jag, jag, jag tar inte piller, jag, jag ger folk piller. Nej. Ja, okej. Okay. Men det är väl det jag tycker om så typ, eh, science fiction, jag tycker om Star Trek, Star Wars, jag tycker om teknik, prylar. Jag är riktigt så prylnörd av mig. Så ja, och vad jag tycker om att göra det. Är, jag tycker om att sprida positiv energi till allt och alla. Det låter ju för Ja, Det går så där. Men det är bra. <laughs> Ska inte det vara det, det, är, det? är tanken som eh, räknas oftast, ja. Ja. Nej, men jag har en liten roll Att jag ska vara emot Louis i allting han Peter är Marvel och jag är DC Comics ja. <laughs> <laughs> eh, Okej, okay, då går vi vidare till Fråga två eh, Vilken spelkonsol eh, har ni? Eller vilka? Då kan jag besvara den först igen då. Jag har eh, Wii, U, Wii U Jag har Nintendo 8-bitars Jag har Playstation 3 Och jag har en 3DS XL Mm och jag har en eh, Nintendo 8 bitars ett Wii, en PS2, en ps en X Nej, jag har en Xbox. Jag sa PS3 så jag har inte, men det har jag. Eh, och jag har en Sega Game Gear och jag har en Game Boy och jag har en eh, Nintendo DS och en 3DS och en PSP. Så har du Dreamcast. Ja, en Dreamcast också. Och en Dreamcast. Ja. Man glömmer bort, bort ja, den. Då... <laughs> du kan inte glömma bort, bort den. Det Nej, den finns den men man glömmer bort den. <laughs> Segas ja. bästa konsol. Ja. Jag har ett Nintendo Wii U. Jag har en 3DS XL som är grå. Och två stycken DS Lite har jag. Mm. Det är det jag har. mm. Eh, själv så är jag ju Playstation-nörd eh, Så jag har haft mm. alla Playstation eh, Förutom PSP eh, Men eh, Just nu så har jag bara Playstation 2 eh, Jag sålde mitt PS4 Eller rätt sagt, jag bytte mitt PS4 Mot en Mac-dator när jag började studera eh, Så det är min ursäkt Ja, jag säger bu på den. Ja, Det, det kommer, kommer komma en ny När min fru tillåter mig Att spendera pengar Som vi inte har fast. Jag säger samma här då ja. Det kommer få komma Jag in är en en i hemmet ja. <laughs> Och det leder oss vidare till Nästa fråga, nummer tre Har ni några Favoritspel eller favoritspelsserier? Ja mm. I mitt det... fall så är det... Ska jag svara henne också? Ja, ja. du har ju jag svara på det. Så jag blev ju bekväm med här på... ordningen. Så att... Ja, men det var alltså nyligen vi svarade på det här. Ja. Eh, Zelda-serien är min favoritserie. Nintendo-spel överhuvudtaget. Zelda, Metroid, Mario. Ja. Det är väl de främsta. Klassikerna. Klassikerna. Eh, ja, jag gillar ju också klassikerna. Men som jag sa i tv-spelsavsnittet så gillar mm. jag charter och det i alla fall då. Där håller jag med dig helt Det var det som ledde mig in på I alla fall på Playstation 3 Mm Det var det första spelet jag skaffade till den konsolen. Mm. jag måste Ligga i äh, Jag måste slå näven i bordet nu att. Äh, nu kommer Charter 4 Pang, nu måste vi ha en PS4 äh. slå näven i bordet på riktigt sätt. Nej, inte, Gör då. det bara, visa att du kan slå näven i bordet Nej, det förstör inspelningen här Nej, men nej, det gör det inte, en liten dunk har ingen dött av Gör det nu Bra, det var det, ja. det, är det Med det. sitt slag Då kommer för att inte få någon Playstation 4 på det lilla slaget ja, Okej okay. Nej, men det, ja. det, det är faktiskt det Sen, men Jag gillar Nej, jag gillar mycket och Jag tycker om som sagt är lite nu gammalt också när man ska spela. Jag gillar min 3DS och eh, som nu till exempel jag har jag köpt Gunstar Heroes och Life Force och det. som man kan köra två player. Eh, så, så det är sådana spel jag tycker om nu att eh, man, kan, man kan ha roligt tillsammans när man träffas. Och en 3DS tycker jag är suveränt på det. Så jag vet inte hur det kom in på just spelserien. Du eh. vill att 3DS är lättillgänglig att ha med sig Och det finns bra spel till den Ja, fast det är ju gamla spel dock men... Jo jo mm. kan Jag kan ja. ju säga att alldeles innan vi började spela in det här avsnittet Så körde Peter igång Life Force på sin 3DS Och då kunde jag också vara med på det som andra player fast jag inte har spelet På min 3DS Ja men det var ju precis det jag ja. sa typ. <laughs> Ja men jag Jag visste inte men... om du sa spelet Nej, är det därför vi de inte svara När ni ringde upp oss också mm. <laughs> Jag tyckte det var coolt e eller. Det... <clears throat> Får jag e svara, på ja, får svara på frågan? Ja nu får du svara på frågan Jag säger som eh, Louise eh, Det mesta med Nintendo Zelda, Mario Metroid såklart, jag har en stor Förkärlek till Metroid-serien Sen så jag är väldigt förtjust i Mario Kart Och en spelserie som jag har spelat Väldigt mycket Genom alla spelen Det är Phoenix Wright Ace Attorney Till Nintendo DS Och 3DS Det tycker jag är fruktansvärt bra spel Ja, jag har aldrig Men Det är mycket Man ska läsa mycket Och hitta detaljer och sådana grejer Och, och det, det är ju rättegångspel. Mm. Hitta eh, lögner i vad folk säger Och, och det är, det är väldigt bra skrivet intressanta historier och man tror att det är klart så bara plötsligt tar den här en 180-graders vändning och så går det helt annat håll och man bara shit vad händer det, det, det är skitbra. De de spelen har jag fastnat för riktigt riktigt hårt. Det är Phoenix Wright Ace Attorney. Jag måste jag bara vända frågan till Blomma också då. Du är då förutom och matcharter då. Jag fastnade ju på Playstation 2 När jag hade den här stora, feta Playstation 2 mm. där, de, där man kunde köpa till, efter ett par år Köpa till en liten grej och sätta på där bak Så att man kunde köra online Man var ju tvungen att köpa liksom en grej som man skruvade fast bak på mm. Playstation 1 Eh, och det första Spelet som jag eh, köpte som att man kunde spela online Det var Socom US Navy Seals mm. eh, typ, typ, typ som Counter Strike Fast i eh, I tredje person eh, Och bättre eh, Så där fastnade jag Och körde väl 3500 timmar på Under högstadiet Jävlar eh, Shit Jag så, körde så, väl inte alltså så mycket men jag jag spelar faktiskt online också alltså. Du, du spelar det här spelet online? Mm. Vad heter du då? Det vet jag inte. Det var så länge sen. Jag har haft så okay. många nicknames genom tiderna. Ja. Kan som heter nu. Det har ju varit nu i många många år men ja, det var ju kul för vi hade spelat det. Mr Kabo kan jag ha hetat. Nej, det är ingen ringklocka. Eller krumpen. <laughs> det det är så... du namn för jag, jag ett namn jag, jag har också bara haft ett namn LJ ja, jag är kört med men jag kom jag på en man, sak Morbos jag kör appendima ja jag kom på en sak i spelserier jag att säga GTA serien är ju fan större fan ja helt klart <laughs> så GTA är mitt svar egentligen ja, mm. nästa fråga nästa fråga är har du någon eh, super ja, eller har ni någon super spelare nu Sp Spiderman, man Spide. Den vänliga Spiderman? <laughs> Va? Ja, båda vänliga grannen Spiderman, har vi ja, samma. Ja, det är samma. Jag, jag ja, tänkte bara rabbla upp massa olika varianter på hans namn så. Jaha. Om vi har en superhjälte, ja, jag är väl själv en superhjälte. Det är du inte alls oh, oh, oh, oh. Jag är Lobo från DC Comics. Nej. Uh, jag säger Det är skitsvårt för jag är jag är... jag tycker om Stormannen, jag tycker om Batman, jag tycker om Spiderman. Men ska jag säga Stormannen så säger jag Stormannen, för då kan jag vara både Louis och Clark Åh, oh, smart Åh oh. Alltså jag, <laughs> jag säger Batman såklart <laughs> ja. Och sen så kommer vi till Den mest episka frågan då Star Wars eller Star Trek? Star Trek Live long and prosper Ja, jag... Ja. Star Wars för mig då Ja vilket Star Wars avsnitt ni hade då? Alltså. För det är lyssnare som eh, Lyssnar på det här avsnittet första gången eh, Gå in på iTunes igen Och så scrollar ni ner lite Och så lyssnar ni på Star Wars avsnittet Och hör Peters förtvivlan Växa större och större <laughs> Ja faktiskt jag, jag blev så förbannad Nej äh, men det stämmer det kommer att komma upp för sen på sen då, då kommer jag att prata gott om avsnittet Ja, det är det som är det värsta det, det var jag... de tre första episoderna va? Ja, ja, nu eh. jag frågade om brutalt Och sen lovade Per 76 där eh, I vårat eller avsnitt han och jag hade Att eh, får vi en iTunes-recision Så blir det en svensk eh, Översättning av nya Stavos 7-trailer om vi får två stycken, vi får alltid ett steg längre. Ja, det är så här vi har inte fått en enda. Nej. Vi, <laughs> så... vi, vi, vi, vi gör så här, får vi en så gör vi alla vi tre då en, som du säger, en svensk version av Star Wars trailern med ljudeffekter och ja, och på svenska grej. grejer. Mm. Så gott som vi kan. Ja. Så än så länge så äh, har behöver inte göra det. men äh... host <coughs> host det <the> kanonas. Ja. <laughs> <laughs> det det <laughs> ska vi göra en inspelning eller ska vi göra en video av det? Nej, det är okay. En inspelning, om vi får en och får vi tio så är det en video <laughs> Oj då. Just, apropå tio, det är ju hälften till tjugo tror jag. <laughs> ja. Och vi, vi, vi kommer fram till detta innan, innan vi börjar spela in att när vi får hundra följare på Twitter Eh, för vi, vi har 80 stycken följare just nu Och när vi når 100 stycken Då skulle vi samlas allihopa på plats Hos eh, dig Louise Och vi skulle göra en eh, Då kommer vi göra en, en Fyllepodd ja, Så vi kommer ja. att supa skallen av oss först Och sen spela in Och, och. se vad fan som händer och vi kommer säkert ha lite gäster med oss, misstänker jag. Men det, är, det får vi se Vi kan, kan säkert klämma in Gustav och Per kanske också i filmen där. De jag tänkte på givetvis. Ja, precis. Så om, när ni hör det här, sprid det här vidare. Följ oss på, på Twitter. Vi heter Snabbelag, nu pratar vi film. Så får vi hundra följare så blir det en fyllepodd. Mm. Är, är det, det inte buden. så att ni heter Nu pratar vi film överallt? Det var vi Ja, det också, så, men, det, men, så det... men på Twitter så är det ju snabela Nu pratar vi film Ja, är... mycket viktigt ja. När vi ändå är det inne är. på Twitter mm. Så ska jag passa på att tacka Jonathan Du blev min femtionde följare Tror jag på Twitter Så pass, Ooh. en applåd Tack så mycket tack, tack. Hennes femtionde man Ja. Då, då, då får jag väl eh, passa på att tacka att du följde mig först och jag följde dig tillbaka. Jaha, du, ja. du var påtvingad där alltså. <laughs> på <två> påtvingas ingen <laughs> <laughs> Nej, eller, var inte det här blomman som skulle ta hand om det här programmet? eller? Jo. Men det, det gör jag ju. Ja, du kan på så fan. Ja, jag har allt under kontroll. Eh, vi, vi, vi kör nästa fråga då. <laughs> eh, Android eller iOS? IOS, det är för att jag har en Iphone Inte för att jag tycker bättre eller sämre om det ena eller andra Ja, jag säger också IOS Men jag brukar rekommendera Android till folk Men IOS säger jag då Jag säger Android såklart Förrän jag har det, det är bättre, punkt slut Jag har ju båda då Jag har ju haft mest Android-telefoner men eftersom att jag har mac dator så när jag fick välja nyss tog jag ju en iPhone så de funkar ju bra ihop men jag har ja. en Android vid sidan också. Ja, men allt är ju ja. vad man orkar och vad man ska göra Ja, precis. Ja. Mm. Eh, men då så, eh, då går vi vidare till eh, lite mer, för er i alla fall okända frågor. De där första har ni ju hört i varje. Ja, snitt jag tror jag att de varit. finns här någonstans. <laughs> <laughs> det var uppvärmningen. Mm. <laughs> uppvärmningen. Eh, men då börjar vi men, Det var men, förspelet här. Ja, exakt, exakt. Jag börjar lite enkelt också. Får jag gissa på en ä, fråga bara, eller? Nej, ja, får visst. gissa gissa på. Eller? Och sen så om du gissar rätt så säger jag att du har fel och så tar jag bort den. Aha, skostorlek. Nej, finns nej, inte där. Nej, nej, nej, jag, nej. Jag, jag har försökt att bara ha, uh, se om jag kan läsa av på. dina grejer. Lite. Nej, nej, men kör på du. Ja, ja, vi ska få se. Mm. Mm. Ska, ska vi, vi köra samma, samma ordning då att Louis svarar sen Peter? Sen jag jag har ja, håll käft. Det blir jättebra. <laughs> Eh, vi börjar enkelt. Hur gamla är ni? 36 tror Nej, nu får jag. Nej, jag får nog räkna efter. 36 stämmer. I år. I år. Ja, mm. 31 i år. Jag har nyligen fyllt 34. Ja, vi tvekar allihopa. Ja. <laughs> Det blir så när man kommer över 30, man har tappat räkningen. Eller hur? 25. Själv så blev jag 25 förra året Ja, jag tänkte säga det Va? <laughs> Pojkspoling Ja visst ehm, Ja Och en väldigt viktig fråga Som jag har fått till mig från lyssnarna också är, Framförallt då, Vi vet ju hur Louise nummer två kom in i bilden Genom Twitter ja. Men hur lärde Originalmedlemmarna Att känna varandra Mm. Ska du, du vilja svara på den biten? Mm. Eh, jag kan svara på den om du vill? Ska jag svara? Ja, men det kan jag säga Det finns faktiskt En annat forum Tror Trotelaj <laughs> som heter Google Plus eh, Som faktiskt är Väldigt, väldigt aktivt om man själv lägger manka till det eh, Och det är faktiskt så Jag och Louise träffades det, det var på den där jag och hälsade på annan Både i Eskilstuna. Och ja och Vi har köptat egentligen Varje dag Och resten ja. är som man brukar säga Historia ja. Ungefär, vi började på Google Plus och sen eh, När du var hälsa hälsade på mig i Eskilstuna Det var första gången vi träffades IRL mm. Och sen ett tag senare så åkte jag Hälsa på dig IRL och sen En tredje gång Och sen efter det så bestämde vi oss för att eh, Göra det som vi gör nu Ja. Jag har typ träffats kanske sex, gånger i rejält. Ja, men det är väl också nu... Ja, nu kommer tufftöftåget tuff, tuff, för mer. Nej eh, men vad är det? När var det? Här? 2013 Uff. eller 12? Det var ungefär det var samma renad du var med i eh... där. Ja, fast det var efteråt. Det var då... En tid. Det måste ha varit precis. slutet av 2013, tror jag. Mm. Som vi träffas för första gången. Ja, men när vi började skriva till varandra, det var innan. Ja, det... men ja, det var innan. Vi har ju, jag har ju varit med i Google Plus sedan det startade. Ja, det är sedan Google Plus startade, ja. Ja, så det är så vi lär känna varandra via Google Plus. Mm. Och sen att vi hade samma intresse och grejer, det, det, det är bara plus. Och eh, Google fyller 17 år idag, i dagens inspelning. Nämen, Google. Yeah! Grattis, Google. Grattis, Google. <laughs> jag måste hämta en sak. Ursäkta mig. Det här måste jag göra. Så, nu kan, vi snacka, nu kan vi snacka skit här När man fyller år Jaha Då måste man ha Som det heter på spanska Svärmorsdödaren Grattis Google Ja Det var det Jag hade en sån i första avsnittet Nämningen Jag får ha den igen Visst var det du som håller upp en bild på den Eh, svärmorsdödaren Att alltså, det var ja. något från KGB va Ja alltså, alltså det vaten. är helt kul Jag pratade med min, med min kompis från Spanien Och så då, då fyllde hennes mamma år Och då, då spelade jag upp en liten så här, Jag mår hon leva, leva sån på spanska Och sen blåste jag en sån här Och sen sa hon, vet vad de heter på spanska Jag bara, nej, de heter Svärmorsdödaren Jag bara, vad? vad säger du Hon bara, ja men Så, så förklarar hon lite vad det var Och så skickar hon en sån här spansk Wikipedia-sida hur säger man det på spanska? Exakt, bintanke eh, Matasuegra eh, då Det är den det, det första var... gången det låter snyggare på svenska Ja, men precis men då, då var Det så här sig <laughs> att detta var ett så här gammalt Ett vapen som utvecklades Vid 1950-talet av, av KGB Som för att kunna Ha en giftpil i här och sedan Lätt kunna smugla in på fester Och hitta en, en person man vill typ, ha hjärd då. Och bara, hej och Så skjuter man en pil på dem och grejer Och då tyckte de Det verkligen intressant så de utvecklade ett vapen Och grejer Och det hade jag ingen aning om Men Dödade man svärmor med dem då? Nej men det var också här på fester Och grejer ja, men som, är namnet, äh, Alltså svärmorstödare Det är ju koppling bara just till En speciell person Typ individ <snivit> svärmor. Jo men det, ro det roliga var han som uppfann Den här också tror du det var han var, För den här kunde lätt smuggas in på party för att visa party grej Och när han skulle blåsa iväg, den blir något fel. Så han fick den på sig själv och dog. Och sen var det en annan sak också det stod att. Eh, ja, apropå stöner då. Han förmodligen typ Ja. För, för siktet var inte den bästa. Nej. Och han kanske är sikta fel och har ju sin svärmor då så därför bor den men det är nog konstigt framförallt från början med en kniv. Jo ja. men precis men det skriver svårt att ta in alltså på en fest och hugga igenom och då ser de. Här är det väldigt diskret. Då så att smita pilen sen går man vidare på party och ingen misstänker någonting. Så varför det är nyttigt Ja precis. Alla bara bara ah, party och så. Så det Ja, jag jag, jag var i chock. Eh, Mest ja. mes för namnet. Var du nöjd med våran berättelse? Eh, ja, absolut. Eh, som, som ett, en, en liten grej som man skulle kunna en, en liten följdfråga skulle ju kunna vara eh, Minns minst ni vem som skrev eh, först och i så fall vad ni skrev. Oj oh, jävlar. Eh, numera på Google Plus eller till varandra? Ja, ja till varandra då alltså. Hej tror Mm. Jag tror nog Peter sa fan, vad sexig du är. Jag sa. Ja, In your dreams, säger du skriver så. Jag skrev Peter, Peter sa, jag, jag har sett dig på gladiatorerna. Vad sa Peter? Jag, jag har sett dig utan kläder. Sa, jag vet, jag en bil för en stund sedan. <laughs> på gladiatorerna. Nej, <laughs> <laughs> <laughs> ja. Ja, ja, jag. Äh, gladiatorerna, ja. <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte hur du Nej, det men det var väl säkert, hej. Förmodligen okay, var något, okay. eh, Och när, eh, nu, nu kan jag rikta frågan till er alla då. Eh, när ni inte är här och eh, arbetar med att förgylla poddsverige, eh, var arbetar ni då? Ja, dom är först. Ja, jag spelar spel. Och spel. Mm. Nästa. Ja, eh, ja, jag eh, har haft oturen faktiskt att bli arbetslös eh, för ett tag sedan eh, Tråkigt nog eh, Men eh, jag ska börja ett, eh, ett jobb, en, en testperiod i alla fall först eh, nu i veckan Jag skulle egentligen börja i imorgon, men eh... Men du prioriterar podden istället att köra en all-nighter? Eh, nej, papperna var inte klara dock <laughs> ja. Så det blir någon gång i veckan istället mm. Och jag jobbar som undersköterska på akutmottagningen i Varberg Har nyligen börjat där Så jobbar bara nätter, 100% natt Så ja, det är det jag jobbar med Sjukvård mm. Härligt, härligt mm. Eh, Då går vi vidare eh, har ni några barn och i så fall i vilka åldrar? Nej. Eh, och eh, jag har ju en eh, son och som blir nu eh, 18 månader eh, nu. Han eh, 30 här. Nu. Ja. Han okej. heter. Han heter Lex, Lex Luther. Han är det i Ja. Det är ju Lex. Ja, du då Louis Vad heter din son då? Ja, han heter Lundbygget <laughs> Ja, jag har två barn En på fyra och en på sex år Den yngsta heter Loke Och dottern heter Lisel Och hon fyller snart sju år i november Så fyra och sex Du leder med andra ord Jag, jag har ju en son också Han är snart två och ett halvt Mm. Eh, ja, men eh, jag tänkte att det leder ju oss in lite på eh, Vad va tittar, tittar era barn någonting på film och serier? Va, va, va, va, är det no någonting som går extra mycket? Jag vet inte, kollar eh, Ludvig någonting när han är så liten än? Eh, babblarna <laughs> Bablarna, <laughs> ja Den fasen är jag glad att den är förbi <laughs> vi Ja, nej, vi, vi försöker alltid undvika det där med, med Tina och det Men han, alltså Visst händer det, men han är inte så himla intresserad av det Än så länge, så... Nej, det är han inte faktiskt Nej, ingen skadad om mm. så Jag har försökt, men han, han nej Nej Ja Ja, mina barn de är hos mig så äh, Favoritfilmen är ju såklart äh, Det regnar köttbullar Och äh, Turbo För den kan sonen se gång på gång på gång Så den går den sitter igång rätt mycket i bakgrunden Ja, och, äh, senast jag var hemma grejen. och ser Så blir det de två filmer också Ja, annars så, är det, så streamar jag barnkanalen Det brukar de uppskatta också men när inte det funkar, då tar min son eh, sin surplatta, drar igång Youtube, Kronkastar, Twisted Sister, I Wanna Rock, så kör han den gång på gång på gång. Och det har han lärt sig när han är fyra år. <laughs> ja, så det är min, det som går. Mm -hmm. Min son vaknar ju på morgonen och säger Saga, <laughs> så vill han se på, på Netflix. Eh, ah, okej. Okay. För det finns ju hur mycket sådana här serier och sånt som helst där, alltså barnserier. Så typ Alfons nyfiken och Sp Sp Sp Marvels i Spindelmannen. Ja, hans, hans första eh, superhelt pyjamas nu blev ju en pyjamas med Spindelmannen på. Oh. Helt rätt. <laughs> Helt rätt Jag fick min son när han När han fyllde år? Fick han en Spindelmannen direkt? hela kittet ja, jag köker ju som klart men jag köper kläder den blir ju bara superhjältar, och och sånt där så. jag tycker det är synd att det finns inte så mycket DC Comics, nej det finns bara DC Comics alltså, så. Nej, jag menar, det var synd att det inte finns uh, i, i min storlek Ja. Det är fint, du får fan googla lite Jo på Det är många gånger Jag har varit där på att beställa en ståmanen direkt Och en batman direkt och fan hela kittet Du får jo, men. Alltså, jag, tänkte på... Gå på, jag tänkte gå till stan på Cruise, där som Green Lantern Men håll käften när så pratar. Det här är våra vanliga problem <laughs> eh, Nej men jag menar i eh, I vanliga affärer säger så, De säger som H&M och dom där Att eh, det finns det ju till barn, men väldigt lite till oss. Ja, det stämmer. Ja. Eller till snälla. Det är på barnaffär. Ja, okej. Okay. Nej, ja, det skiter det? Du kollar i ja. fel affärer, du får kolla på nätet. Vad handlar det här om? Barn, vad de såg på? Ja. ja. Fan, är vi får sluta och spinna vidare alltså? Ja, nästa Nej. fråga Okej, <laughs> eh, okej okay, okay. eh, Hur tittar ni helst på film? Med ögonen <laughs> Ja, man vi menar tv ja. he, Hemma bil. Via datorn eh, Eller helst är Bio är ju bäst För film men, eh. ja. Min, min följdfråga är ju eh, och eh, Hur tittar ni mest på film? Så eh, jag, jag håller ju helt klart med Om att bio Är ju det sätt jag Helst ser på filmen Mest så blir det ju På tv eller I telefonen faktiskt mm. Jag kollar ju mest eh, Film hemma Där jag kan sitta i lugn och ro Med eh, mitt eh, ljudsystem Utan att ha någon, någon som prasslar och grejer så, Som sitter och frittrar Med mobilen eller samma sak på bio <laughs> Där jag nu också har förmånen Att kunna sitta själv på bion Och kolla på de nya filmerna för alla andra Och bara njuta utan att få som prasslar Eller hålla på mobilen och grejer Så det är, det borde och Men vissa filmer vill man ju bara inte se på bio Vissa filmer är riktigt dåliga Tänker man, tänker man bara Det var dåligt Men eh, oftast så blir det Helst bio Om jag får vara själv mm. eh, Och jag kollar på Ja, vart jag kommer från eh, Spelar ingen roll, Men ej, egentligen hemma, tvn eh. När du inte somnar då Ja <laughs> <laughs> ha, Så hemma, eh, bio och med ögonen Om man sammanfattar det Yes, ja. yes ja. Eh, Som ni kanske eh, märkt på Twitter så har jag ju försökt dra igenom eh, The Wire TV-serien under den Gångna veckan, Vi hunnit Tre säsonger och ett avsnitt På säsong fyra Och jag skriver lite om det på Twitter Och en Annan trogen lyssnare av Filmpodden i alla fall som ställer De här veckans fråga Varannan vecka Martin Tillqvist mm. Skrev ju på, Som svar på en av mina tweets Eh, att eh, det var en av hans läxserier. Alltså eh, en serie som han ser mer som en läxa. Han är inte peppad på den eftersom att, eh, han vet att han måste se den. Eh, han måste ge den en chans. Så, så han är inte peppad eh, utan ser mer som en läxa. Eh, så min fråga till er. Har ni några sådana här självklara serier som, som ni... Ändå inte ha sett just för att det känns mer som en läxa. Eh, eller det kan vara en film också. Eh, förstår ni vad jag vill komma Så Sådär alltså man ska ha sett liksom var man säger man vill eller inte igen. Ja man, man, man kanske är med på att den kommer vara bra fast man, man ser den inte för att det känns mer som att man bara måste se den för att man måste se den. För, för ja, att... ja, då kan jag lägga in ja. nästan med gång där. Game of Thrones är en sån serie för mig Den har jag inte sett Jag kollade i början Man ska väl lite avsnitt För det ska funka Men jag fastnade fastnat inte riktigt För det och så blir det något litet glapp där och alla Pratar om det Och jag känner jag skulle aldrig kunna Komma in i det Så då har det fallit bort Doctor Who är faktiskt en som ser För mig också som jag också säker ska tycker om allting. Men den har ju också. Jag känner inte för vilja hoppa på spåret. På den riktigt. Så är det... mm. jag, jag tror jag kände så. När jag såg på Sopranos. Alltså. Den var ju väldigt. Eh, ja att det skulle vara typ. Världens bästa serie då i alla fall. Och jag började kolla på den. Och visst jag tyckte den var bra. Men sen tyckte jag. Var den så himla himla bra. Jag var lite osäker men jag kände att. Ah, jag får väl en chans Och så blir det liksom att jag Jag såg färdigt på den fast Fast jag njöt inte riktigt av den nej Jag har äh, äh, Jag blev Ja Min sån där måste titta på serier Det blev Twin Peaks För alla pratar om det, ah, det är skitbra att, Och jag tittar på det och tyckte oh, Vilken jävla dynga det var Jag fucking hatar den här jävla serien Och Lynch kan fuck off och det var min åsikt om Twin Peaks. Men sen är jag lite inne på Peters spår där. Jag tycker om science fiction och grejer. Och tänkt länge på. Doctor Who, Hur många som pratar om. Sen så blev det så att jag började prata efter att vi hade vår gäst Iris på. Kom inte vilket avsnitt det var om vi pratade om TV-serier. TV-serier något. Ja, vi pratade om TV-serier då. Och då. Pratar jag med henne lite mer så här privat och grejer. Hon börjar prata om Dr. Who Jag bara fråga hur ska jag börja komma in på det och titta. Så rekommenderar hon att jag ska börja titta från eh, Dr. Who från 2005. Eh, doktor nummer 9 tror jag. Och sen framåt där då. Och det börjar jag göra. Och alltså, fan vad bra det är. Det är skitbra. Det är, jag, jag är på säsong 6 eh, säsong nu. Och kollar på. Och det, det är riktigt jävla bra. Så det är en sån serie som jag hade som inom parentes läxa så Jag ska ge den chans, och nu är jag så jävla glad att jag gav den chans. För jag vill lära mig allting om Doctor Who. Och Jag har precis köpt en En nyckelknippare. Ni som. Vi har redan sett den Du har redan lagt på den också. En Dalek har jag köpt. Det är en som ser som jag verkligen wow-fastna för. Och jag gav även The Wire en chans. Tröttnade efter en säsong. Jag tyckte inte det var något vidare. Nej, det är också en sån serie, jag har inte hoppat på det till. Men mm. det, det är nog det att Man måste nog Komma in i dem i, i rätt så tid Och som ja. Dr. Ho till exempel Du började ju ändå så från 2005, säsong 9 Ja. Alltså, och Dr. 9 Va? Ja, Dr. 9 Ja, just det. ja det, är alltså, det är 2005, säsong nummer ett, alltså, Ja. Det, det är ett konstigt tidslinje Ja, då. jo, men sen om du kanske går tillbaka alltså, eh, ja med Christopher Reckelsten, mm. Yes, som, se, som förra vill ser ut exakt som min bror. Ja, lite grann faktiskt. Mm. <laughs> eh, nej, men det jag skulle säga är att eh, man måste också ha tid att kunna gå tillbaka så långt som du också har gjort. Jo. Eh, super, super supernatural är också en ser serie. Det kommer, nu kommer jag på masser. <laughs> ja. Det finns en serie som, som jag har på min Jag ska kolla på lista Och det är den som går på Netflix eh, Nark eller Narko, mm. vet du det Den har jag hört väldigt gott om Narcos. Och det, det, det är den sån serie som jag ska Se sen någon gång när jag Känner att jag är, känner mig redo för att titta på den Men har du sett alla andra De här Netflix-serierna? Bloodline Och, och dem till exempel? Inte någonting, jag har inte Netflix Nej, för då tycker jag inte att du ska prioritera Narcos ändå. Det är inte det är det. Nej, alltså den är ju bra Men där du vill Och Eh, Bloodline och eh, House of Cards Agent Carter House of Cards har sett säsong ett eh. Agent Carter är på, på den, den är på vänt, alltså jag har den på listan Dan ska du Men faktiskt där, börja väl... nu snart jag. för nu sätts den snart igång igen här, så... Ja, jag, jag får fan ta göra det jag får börja lite bättre mm. Så jag har, det är så, Som sagt det kommer så jävla mycket nya serier nu. så jag känner, hur fan ska jag vilka ska jag välja, vilka ska jag titta på Hur ska du jag kan tid Förresten är Club de Cuervos Det är ju den första Serien som Netflix har släppt Som är helt och hållet på spanska Den är Ja men det är eh, den jag funderar på också Den utspelas ju i Mexiko det Handlar ja. om Ett fotbollslag eller Ett krig om ett fotbollslag Mellan två syskon kan man säga Ja Jaha okej, För då har jag förväxlat där? jag tror det var nar narco som var helt på spanska ja, den, den är ju bitvis på spanska, alltså den, den handlar ju om Pablo Escobar Ja precis så, så att väldigt mycket är ju på spanska, men berättarrösten och så, det är ju en, en DEA-agent från USA Okej okay. mm. Ja, det, det får jag kolla till Ja, för jag sa innan innan vi börjar Som jag även sa på Twitter för ett tag sedan Det kommer så jävla många serier nu Så jag vet inte vad jag ska välja Så jag skiter i det att kolla på Basta rhymes här på Youtube istället <laughs> Det har jag gjort typ en, en vecka i sträck nu <laughs> ja, Finns det så mycket mer att se då? Jag är inne på hiphop just nu Jag, jag har en hiphopperiod Ja, oh, nej mm. eh, Tid som sagt det, det är det som behövs Mm Mm. Ja, ja. jag? måste bara prioritera Du mm. får sova med det <laughs> Jag har ett liv också <laughs> <laughs> Okej, okay. eh, ja. vi, vi, vi går vidare då eh, yes. och, om, om vi istället för att utgå från den ni inte har sett Om ni utgår från de tre filmer från i år som ni skulle vilja rekommendera för andra alltså, Om det är tre filmer från 2015 Hittills som ni har sett då, alltså, Jag vet att det kommer Star Wars och så i slutet av året Men utan det som har gått hittills Vilka tycker ni inte att man får missa? Är det filmer som har gått på Bio i år? Eller är det filmer som Vi fil, har, fil, vi har fil, sett? Fil, filmer som ni, ni har sett Och faktiskt kan uttala er om liksom. Ja den som jag kommer på först nu, det är en film som jag såg senast som hette Cop Car. Den var riktigt bra. Den med Kevin Bacon var Ja, just det. Ja. Ja, mm, absolut. Den jag jag det. hade, hade löjligt lågt betyg tyckte jag på EMDB. Ja, det håller jag med om. Den var, var rolig. Bara, faktiskt. Mm. Jag ska se den snart, har den också på min lista. Eh, två andra filmer. Eh, vad heter den? Svenskjävel hette den va? Den med... Eh, Bianca Kronlöv, Heter den så? Svenskjävel Hon eh, sticker till Norge och jobbar där En svensk film Den som man ser som Den är riktigt bra mm. ja. det, är, det är den bästa svenska filmen Jag har sett i år på bio Okej okay. oh. På bio också Ja mm. Mycket bättre än den här cirkeln Som jag också såg Ja den här skiten ska man inte kolla på Nej Nej, men jag man inte du vet vad det? är. Mm. Har du någon film Peter? För eh, om du ska fundera så kan jag säga mina för jag, jag visste mina på direkten. Ja, nej men jag säger att uh, man ska inte såklart missa uh, storfilmerna Nästan som har uh, kommit nu om man säger så egentligen. Men när man har så, Mission Impossible sänds och uh, rekommenderar jag och um, insidan ut rekommenderar jag väldigt skarpt. Uh, den ska man absolut inte missa. Mm. Och ja, Entman. Mm. Givetvis jag kan hålla med om alla dem. Jag tyckte alla de var väldigt bra. Som jag ja, fast som ska fyra avråd jag alla har sett. <laughs> ja. Då, då har jag mina tre. För yes. När du ställde frågan, vilka tre bästa filmer som du rekommenderade i år? Jag hade ditt svar inom loppet av 0,60 sekunder. Och eh, självklart Magic Mike XXL. Årets absolut viktigaste film För alla att se Jag vet inte vad du gör när du sitter och kollar på den här filmen alltså. Du är ju galen Den är, då. Den är fantastisk mm. uh, Och sen är det Inside Out såklart Det är, snygga det är dag, menar jag. Och sen Sicario Bättre än så blir det inte Vid de tre filmerna som man ska se på i år ja, Jag såg ju Sicario i igår mm. uh, och, och Det som är uh, Nu kan jag inte uttala hans namn Regissören typ Dennis Deleneuve uh, La Villa. Ja. Mm. <laughs> vad, vad han nu är heter Hans filmer alltså de, de är alltid bättre och bättre Ju längre tid som går efter att man har sett den Alltså de, det, det är en film Som måste sjunka in liksom Och ju mer mm. den sjunker in desto bättre Tycker jag att den är eh, Riktigt riktigt bra och speciell mm. Och jag gillar att den eh, Gjorde Vissa saker som man normalt sett tänker Eh, nej men det där kommer, kommer ju aldrig hända För, för sånt mm. ser man inte på film Vilket gjorde till slut Nu har Peter och Louise inte sett den så vi, vi, försöker, vi försöker inte spoila någonting men, Nej men precis Men, men äh, den här filmen det, det är en sån film som tyvärr Går väldigt dåligt på bio just nu Vi har pratat med, med ägaren på Bio Kapital i Varberg Hur den går Och han sa att äh, den floppar totalt jag bara, Det är, är ju ingen reklam folk. om den eller? Den går bara Nej men du men detta här, finns en off-porgin att det, det är precis som äh, nyckeln till friheten När den kom, den gick inte bra på bio alls Och sen när den uppmärksammades på oss, Skalan, sen så började den komma på TV och DVD och grejer Då började folk titta på den och tänka Shit, det här är en riktigt bra film Och nu är det, äh, enligt mig Alltså, ja, bästa filmen som har gjorts Och detta är en sån film som kommer bli Likadan, äh, Sicario Kommer bli 2015, alltså 2000-talet Absolut bästa film som kommer Åldras och blir bättre och bättre för varje år som går ja, säg inte för mycket mm. då, men, uh... Nej, men Det är det, det jag tror och det, det, Många säger liknande saker också ja, Vi ska i alla fall försöka att se den också så det... Men vi ska inte spojla någonting Jag tycker att ni, ni ska absolut gå se om ni får chansen om det visas så det är... ja, Om jag skulle eh, Dra mina då eh, Nu, nu har, har ni ju sagt En hel del som är bra redan eh, Men jag skulle säga x Machina med Alicia Vikander mm. Den är bra Um, mm, den är bra. Slow West Med uh, fastbander um, mm. Och ja, Sen säger jag nog Sicario också faktiskt fast vid det mm. man har sagt Jag mm. hade lika gärna kunnat säga Inside Out Men mm. Ja, äh, ja äh, Insidan ut Alltså Den väckte ju mer känslor än vad Sicario gjorde Alltså ja inside ut, den, den verkligen förstör den Inifrån ut, fast på ett bra sätt <laughs> No pun intended men Ja, men Ciccaro Det är så, det, det är så jävla bra alltså regin är ju fantastisk det, det, det, ni, måste, ni måste gå och se den, Peter för... Jo, nej men det ska mm. väl Försökas Ja, ha, eh, ja blomman Yes, vi går vidare till nästa fråga då. Sista utav mina frågor, sen har vi lite lyssna frågor då. Har ni något drömprojekt? Och med det menar jag jag kan ta vad jag själv skulle vilja se. Det skulle vara att Quentin Tarantino kommer ut med en åtta delad sci-fi miniserie på HBO eller Netflix. Oh. Mm. Har, har ni någon sån här grej Som ni bara hoppas ska ske Något projekt Som ska göras mm. Det var ja. en väldigt bra fråga Intressant Jag, jag kan ju direkt säga Att eh, eh, Det kommer komma Väldigt mycket Star Wars nu När jag filmer och grej, Och jag hoppas att de kommer göra en live action serie på Star Wars eh, Vilket förmodligen Kommer komma men det jag vill se Är en ny serie på Star Trek För jag tyckte Enterprise slutade alldeles för fort jag vill, jag vill se mer Star Trek Det vill jag också mm. Jag kan säga det att Jag glömde ju skicka in till Filmpodden där Men jag var inte ensam om att tycka hörde jag, För det var flera som tyckte Jag vill faktiskt se en serie På Black Widow Ja det, ja, det hade, också Det hade varit bra i Agent Carter-stil fast ja. med Black Widow. Ja, ja, vi får ju se var... lite av Red Room där ändå så... så det, det skulle passa otroligt. skitbra att de utvecklade. Jag håller helt med. Jag, tänkte, jag har tänkt tanken ända sedan jag såg Sicario igår. Nu ska jag inte spoila någonting ändå. Men Louis, du som också har sett den, tycker du inte att den ja. skulle fungera fungerat ännu bättre som en en miniserie. Alltså då de kunde oh. ta ut svängarna lite mer. Alltså exakt Absolut. samma stil, men mer. Eh, och Absolut. fler karaktärer. Så det hade varit eh, mm. bra. För nu pratar de ju om att göra en uppföljare. Eh, men det vet man ju inte om det blir samma inblandare eller så. Men jag kan nog eh, lägga in det redan utan att ha sett filmerna. Vi har läst lite om det bara. Och, eh, och sen är det fler också som tyckte också samma sak att det skulle, och det lilla, som alltså, trailern har jag sett, det, jag kan väl hålla med om det, att det skulle funka som eh, en miniserie någonting. För en film eh, kan bli ganska lång och upppackad, men just i ett sånt eh, upplägg som eh, filmen är och atmosfären och någonting så går det allt att ja, göra en, en serie av det. För han är gjort eh, nästan lite för, för tv Känns det som Ja det, det, jag, jag fick till och med känslan när jag satt eh, Där Att det här hade jag velat se som en miniserie nu, nu kommer ju det aldrig att ske Men, men det, den påminner mycket om The Wire på, på så vis Alltså eh, Väldigt verklighetstrogen På sätt och vis så, mm. så jag som är inne i det här tänket och, ja, fast jag tyckte inte det lät, Den ser ut som det var jag, jag tänkte mer på Breaking Bad Alltså samma sorts eh, foto Samma sorts ljussättning Så det påminner mycket för mig om Breaking Bad ifall Med Sicario Och eh, som eh, du säger Det skulle det skulle kunna funka som en eh, miniserie Absolut mm. Mm. Jag, håller, jag kan hålla med om att Breaking Bad, alltså rent eh, Fotomässigt eh, ja. jag Att det påminner mig kanske mer om det Men eh, mer realistiskt mässigt eh, som The Wire, ja. kanske. Mm. Eh, ja, eh, Var det något eh, mer drömprojekt som, som ni hade? Alla har inte fått svara. Nej, inte jag. Nej, nej. Det, det, ja. nej, det, nej. Tror, tror jag. det Du, du tar vad nej. du får. Du, du tänker inte på vad som kan komma att bli. Jag hoppas bara att jag har tid att se att Alltså jag vet att jag sa det i avsnittet När vi pratade om superhjältar Men Powerpack Det är en sån Marvel-grupp som jag skulle vilja se Som film mm. Eller tv serie. Dock är det för gammal och kommer de aldrig <laughs> Jag tror inte det kommer komma upp riktigt De är nog kanske okända Men ja. Men det är men det... ju många andra Som du är okända det, det, är därför det heter drömprojekt Precis. Hon hoppas ju på det Ja. Utan ja. var så jävla negativ ja, Men. <laughs> ah. <laughs> ja. Okej, okay, vi, vi, vi går vidare Då, då, då var mina intervjufrågor eh, Klara i alla fall Ni mm. är klara till det yes. fantastiskt bra eh, Tack Men Tack <laughs> jag, jag slängde ut en liten fråga På Twitter också Och, och fick ju den mest trogna eh, Lyssnarens eh, svar eh, Omgående eh, Och det är ju eh, Lyssnare nummer 76 Pärd 06. Från filmpågen. Då säger vi. Pärd, han är den mest trogna lyssnaren. Då säger vi. Pär. igen. Ja. Han kom med. Ja, dels så ville han veta hur ni hade träffats. Men den hade jag redan skrivit ner, den frågan. Så den det, var, han... det var väl på en. Var inte på en gay-site? Jo, det var det, var det. Har Jag har redan sagt det. Till mm. G står för gay <laughs> plus. Nej, fan. Gay plus. Ja. Men han hade han hade några, några andra äldre frågor utöver den också då. E, ja. Och den, den första frågan är vilken är den dåligaste filmen du sett och varför? Oj. Mm. Jag kan svara på den direkt. Ja. Jag vill inte säga fantasy Four Den nya För jag har en sämre Och det är Speed 2 Det är den senaste filmen jag har sett um. För första var Fantastiskt bra Som jag beskrev en gång Det är Die Hard på en buss Det är en intensiv film, action Det händer saker hela tiden Det är ett intressant koncept Man håller en på helspänning hela tiden Och det var ett lyckat koncept Det var en bra actionfilm när den kom Och då ville de såklart göra en uppföljare på den succén och den filmen var jävla skräpdynga Och eh, den har jag med på min eh, topp 50-lista sämsta filmer eh, Random Morning Som jag har på Twitter För eh, han på, vad, vad heter han på, på Twitter? Eh, han på ja, du tänker ju på Anders eh, Jag vet inte, han, typ jag får ni, du ha vad han heter? Eh, <här> han han från Hippie. -Hip. jag Ja, Tiffany eh. Ja, Tiffany, Tiffany är från Hippie. -Hip. Han, han Han har en topp 50 bästa filmerna Han vet så här random Morning Och då blir jag så inspirerad av det och körde en motsats För det måste ju finnas en balans i universum Så han kör de topp 50 bästa Och kör de topp 50 sämsta Och då kom Speed 2 in där Även Mulholland Drive Kom in där någonstans Ja den också för Fan vad dålig den är <laughs> Och det är en sån här film den har ju fan typ 8K0 på IMDb. Men nej Så jävla värdelös Mänta, ja, Men vad sa men, du, du nu du, du, du sa väl inte den här filmen med du gör en gosling oh. Nej, Mulholland Drive Ja. Inte, inte Drive, Drive är fantastisk ja. Den är fan topp 5 bästa Mulholland Drive med, som Lynch har gjort Åh, oh, nu när du säger Lynch Är det Lynch ja. som har gjort i För den har här filmen Jag tyckte var riktigt, riktigt usel jag tror att det kan vara... Ja, så i racing hade, hade det jag hade mitt svar. Mm. Ja, jag måste lägga till det att just den film... Vad heter den nu? Mulholland Drive. Ja, ja. Jag var ju tvungen att säga till det på Twitter att det är Lois lista och inte nu pratar vi films lista. Det var mig Nej, precis. Till. Ja, det kanske var. Ja, ja. Fast det är bara konto <laughs> Ja, men precis mm. Jag kommer säga sen att det är min lista mm. så... eh, Men sen Jag är lite jag håller med om att Speed 2 Är inte den bästa eh, Filmen <laughs> Era ju Nej. dock inte eh, Men eh, Alltså Det har inte, är så är så Var väl en sämre För vi har ju haft den här frågan tidigare Och, då, och du visar ju upp Någonting med några asfula Jävla fåglar Jo, men grejen gre är... Gre för jag kommer äh, säga den, den devil, det är ju den sämsta mm. jag har sett. Tänkte du på Birdemic? När du sa folk? Det vet jag inte. Jo. Ja. jo, men det är det du tänker på. Men grejen gre är det Peter... Fast den ju menat att vara dålig. Jo, gre grejen är Speed 2 var gjord för att vara bra. Ja. Och därför är den så jävla dålig. Birdemic är ett skräpdynga som är gjord för att vara dålig som kommer bli kult. Ja, oh, den är så dålig så att den blir bra du, du... Speed 2 är så jävla dålig så att den är värdlös. Se gärna den versionen med vad heter det, Mystery Science Theater 3000 med Birdemic, då är den riktigt bra mm. Okej, okay. jag får kolla upp det eh, jag säger, jag Om, säger om speed jag själv two. lyder till med någon så är i alla fall den, den värsta film som jag sett på bio som hade en bra trailer eh, men jag gick Sofira. och såg den eh, det, det var Daybreakers They, fy, åh den jävla oh, Alltså en, en sån bra liksom, Bas story Som, som den hade alltså, Det var en vampyrfilm eh, oh. där, där vampyrerna Hade tagit över världen Och använde alla människor Som liksom eh, ja, Coca-Cola flaskor I, i princip alltså, man, man var på fabriker Och de mjölkade oss som, som kossor på på blod men de sista människorna börjar ta slut så att snart så skulle alla vampyr börja svälta för att det inte fanns några människor kvar och det lät ju väldigt intressant tyckte jag men den filmen är ju, det är den värsta filmen jag sett på på bio så himla dålig Ännu världen Fantastic Four jag har inte sett den på bio för att... Den... Nej, bra. Gör inte det. Nej, det <laughs> för då kommer den ta första platsen. Nej, jag sparar Fantastic Four i min lista faktiskt. Jag ska inte ha den som nummer ett, men den kommer komma snart. Ja, men hallå. Snart. Är inte din lista i samma som Anders listar också? De är ju... Random warning. Ja. Då kan du väl slänga so, in den random, jag... typ, egentligen. Nej, men jag har redan en, mina tre nästa dagar planerade. Ja, ja, ja, jag skiter i det, men... Mm. Nu jag, jag, jag vill inte ha den, sån, den sämsta För det är, det är inte den sämsta filmen jag har jo. sett Jo Det är en filmen som jag har blivit mest besviken på Jag ville, Som jag sa, jag ville typ Gå iväg och gråtrunka i smyg För att jag var så jävla besviken på filmen Men hade en sån Ut. jävla bra trailer Och så sitter man och bara Ja, traileren var jättebra Usch. Ja, nu, nu hamnar vi på ju på sitospår Nästa pärfråga då eh, Äckligaste maten Det är den Peter lagar jag lagar inget mat. <laughs> <I'll burn. laughs> mue, mue, mue. Det är därför jag lagar mat när jag är hos Peter. Jag tar bättre Fiskbullar. Ja, det är ingen höjdare. Jag uh... vill inte fisk. Blod, blod... Men det är inga fisk fiskbullar. Nej, men någonting åt fiskhållet. Jag, jag ska fan laga fisk till den här gången jag är där. Jag skulle fan se att det smakar gott. Challenge uh... accepted. Yes. Uh, vad säger jag? blod korv, blodpudding mm -hmm. Tycker jag inte är så jävla gott egentligen Fast jag är allätare, jag äter, jag äter allting Då så eh, Vi har inte skostorlek men vad har vi för hattstorlek? 58 <laughs> Jag kan inte svara på det här, för jag vet inte Jag säger lagom <laughs> Jag har ingen eh, då så. Nej, det är jag det här, det här visar att jag är den som har mest koll på saker. Jag vet hur stort mitt huvud är. 58! Eh, jag har inte heller någon aning. Eh, kanske, <laughs> kanske Excel. Vad man kan säga. <laughs> mm. eh, vi går raskt vidare till eh, nästa fråga. Eh, när ska du sova idag? Det ska ju vara mm. något spektakulärt fenomen. Men månen har jag hört. Det ska ju ja, vara just någon nu är den nö... jättebit i alla fall. Ja. Så nu är men det är klockan fem i natt. Skulle du tydligen kunna se det bra? Ja. Det blir... Om vi åker ut och tittar på det. Jag och min sambo så kan det nog bli sent. Kanske tre i alla fall. Då skulle det börja hända. Ja, precis. Så jag säger så här. Han var en Nu efter det här och så åker ni och klockan går tidigt istället. Ja, vi får se. Är det bara jag som inte ska sova en natt, eller? Ja, ja kanske. Jag ska, när vi är klara med det här så ska jag sitta upp och redigera podden. Vi tar, nu är vi sett tre gjutspår så det tar vi ett tag. Och jag kanske blir klar vid 4-5 på morgonen, tror jag. Så att jag lägger upp den lagom till frukost till er lyssnare. Och sen så jag väl vaken ett tag till. För jag ska jobba natt. Jag börjar, jag börjar jobba kvart över nio på natten kvällen. Så jag ska vara uppe ett bra tag till. Ja, och jag kommer somna när jag somnar. Typ när vi, när vi trycker på paus. Det är ett bra svar. Det är ungefär. Mm. Eh, och så sista pär eh, Hur återupplivar man en zombie? Försiktigt. Oj. Ja, en eh, zombie så De är så här slämmiga och fula, precis som en groda. vad ger de ju en puss, givetvis. Jag tror inte det går att återuppliva en zombie. Snackar vi nu att hävdat alltså människan har dött och kommit tillbaka som en zombie och blivit dödad. Och jag sen skulle tro det. Ja. Ja. Det går inte. Ja, men jag, när den är väl har dött så är den dödad. Jag, jag, jag tänker rent spontant hjärntransplantation. Ja. Nu, nu är det ju så här att Louis han vet nog kanske inte riktigt att den här just den frågan är lite så här komiskt inslag i deras. En komisk fråga som man ska ge lite komiska svar på det. Aha, okay. Ja, okej. Um, jag tror jag tror man ska vara försiktig i alla fall. Ja, försiktig ska man vara. Ja. Ja, men Ja, du får väl göra som man gör med vissa patienter, alltså inte patienter, men folk som har typ av du bryter en en ammoniak med så, ammoniak, så att ammoniak eller något annat Fast istället för det så har du blod så att bara, mm, Blod och äh, vaknar Och sen får du springa kanske Eller ni tar något så att han däckar Ja, något sånt Det var väl lite mer komiskt ja. <laughs> du är jag lite ny i det här poddvärlden <laughs> Ja, men jag är ny Men jag ska ta över världen <laughs> Men då har jag faktiskt slut på, på frågor mm. ehm, Så... För, för min del så, så har ni alla klarat er mm. ni, ni får släppa ett avsnitt till nästa vecka, det är okej okay. ja. eh... vi, vi gör det då ja, ni, ni ja, gör det. Fast, fast då är inte jag med Nej, det är du inte, då kommer det bli ett bra avsnitt <laughs> där, där alla får prata Ja, <laughs> ja precis Ja. Eh, nej men på, på dagordningen så, eh, så står det att vi ska prata om vad vi har sett nu har ju väft in det ganska mycket Under tiden vi har pratat Men är det något speciellt som ni vill belysa Som ni inte belös under de här eh, Tre filmerna som ni skulle tipsa om eh, har, har ni något ni vill tillägga I vad ni har sett på sistone Jag kan eh, säga några saker Mm -hmm. Copcar jag har jag redan nämnt Den filmen Det var den senaste långfilmen jag såg Andra tv-serier Jag sett nyligen Det var ju första säsongen av Mr. Robot Kanon serien Går väl på SVT också Finns säkert på SVT Play Dr. Who har börjat igen Två avsnitt har kommit ut Jag gillar det än så länge Continuum, en science fiction-serie Som är tillbaka med de sista sex avsnitten Fear the Walking Dead Bra sista avsnitt som gick, Så var lite sikt men det verkar lovande. The Mappet verkar rolig. Lite mer vuxen ton på den nu. Och Heroes Reborn, inget vidare än så länge men ska jag ge den en chans. Ja, men det var väl gott ett avsnitt också. Ja, ja, men det var ganska Det var dubbel avsnitt. avsnitt. Ja, ja. Alltså, ska... Hade du planerat det svaret? Va? <laughs> Nej, det var inget Ja, För jag hade planerat bättre. det svaret. Hon har, jag hon, är, hon har gjort en lista här Jag har fuskat ja, okay. Planerat, rättare sagt eh, Nej, jag eh, Vad heter det, det senaste eh, Jag har börjat att se på eh, Freddy Walken Dead eh, Och jag ska börja Med Heroes Friborn Men just nu håller jag faktiskt på Spotplay genom Första Heroes eh, Ja, Tänk att alltså jag ska ta de fyra säsongerna jag är inne på Den första är ju riktigt bra Ja, jag är inne på säsongen Det räcker att se den mm. ja, jo, jo, alla säger det ja, men jag tänkte också köra mm. alla fyra i alla fall ehm, ja. och Mr Robot ska jag ta tag i här nu? Någon gång? Den har jag hört väldigt bra om mm. Jag har bara inte tagit ut arslet ut tummen, tänkte jag säga ehm, Fast tvärtom då Och titta på den Mm. Och så vi så nu inte. Jag har sett. Så där mm. Mm. Mm. Mm. Mm. <här> Intressant att ni bara drar upp serier. För jag har en film som jag kan tipsa om. Och det är en, en regissör som haft som började bra. Alltså Oscars bra början. Och sen så började Dala, sen gick det åt helvetet med allting han gjorde Legat ner i botten Alltså bottenbotten Ett bra tag Och nu sakta är han på väg tillbaka Och nu kommer hans senaste film Och vi pratar såklart om M. Night Shyamalan Hans nya film The Visit Kan jag rekommendera För Det är den här handhållna va alltså... Precis. Precis Det handlar om En mamma som har sina två barn En pojke och en tjej de ska åka till sin mormorfar mormor och, och hälsa på dem Mamman har ingen kontakt med sin mormorfar, mormor De har kontakten för länge sedan Och barnen ska träffa dem för första gången Och dottern hon eh, håller på mycket, alltså med film alltså studerar och grejer Och ska göra en dokumentär Om den här visselsen för första gången Och eh, allting man får se är det, det, är det som hon filmar då. Eh, Och det är inte som vissa andra filmer då, Att de lägger till ljudeffekter och grejer sånt Och, eh, och lägger till så här jamskar och så grejer. Det man får se det är det hon filmar, och det är väldigt, väldigt skickligt gjort. Ja, och, visst, jag, jag ser de inte det va? Vad sa du? Visst, filmar hon båda två. Det väl, jag har hört att. Har jo, jo, men hon, det, finns ju två, det finns ju två kameror, och hon, hon och sin bror, hon, de har var sin kamera. Ja, för det är väl lite han nytt i de här filmen. sammanhanget att det är från två olika kameror som man får se Precis, hon, hon hjälper till att han, han filma och grejer. Och det som jag gillar med det här är att M. Night, Shyamalan, M. Night Shyamalan han, ju, han var nere i botten. Det är inte så att han är tillbaka Wow att han har homerun tillbaka Nej men han är en sån Om vi jämför med idrottsskador Han, han låg på topp Han skadade sig eh, Han var ute ur spelet ett bra tag eh, Han har återhämtat sig Han är på väg tillbaka Så nu är han tillbaka igen Han gör inga direkt homerun Men han, han, eh, han är tillbaka i gamet han, han är på god väg tillbaka För att nå toppen igen Men han har en bit kvar till toppen Men han är på väg tillbaka För nu har han gjort den här filmen själv Han har producerat den själv och det är inga andra företag som ligger bakom Han har gjort den här själv Med de pengar som han känner ihop från uh, uh, vad heter det? After Earth och uh, de andra filmerna Och, så. och uh, det är hans historia Han vågar chansa på att göra någonting hyfsat originellt Som är hans stil Och det märks att det är en ämnat tjäna film Och som sagt, han är halvt på väg tillbaka Och han gör det bra den kan jag rekommendera. Utan att spoilera någonting. Är det en twist i hans nya film också? Ingen spoilers. Han brukar vara känd för det annars. Han har väl haft en twist ja. i alla sina produktioner tror jag. Ja, men jag vill inte säga någonting för kommer en, kom en sån eller kanske inte. Ja. Det, det är det som är grejen. Det, då, oavsett vilket svar du får så spoilar jag. Därför säger jag att jag säger ingenting. Jag, jag känner en politikers svar. Ingen kommentar. Mm du får ni en tolka som du vill Men eh, det, den är, den, det, det, är, det är ju en skräckfilm alltså, Inom partiet skräckfilm fast Skräckkomedi kan man väl säga att det är mm. Och det funkar riktigt bra faktiskt eh, Jag, jag, jag blev positivt överraskad mm. ska vi... mm. ja, Jag vet inte vad säger Blomman som skriver programmet eh, Är du nöjd med det och det blir lite frågesportare? Eh, ja, eh, jag skulle vilja eh, jag, jag har inte lyssnat på Louis eh, Recensioner, men Everest har du väl sett också va? Eh, ja. är, är den värd att se eller inte? L okay. Louis heter jag <laughs> L1 Står det på pappret här Och L2 det Jaha. Ja, men... Peter, L1 och L2 Ja, med jag, vill, jag, med vill var, jag vill vara R2-D2 Om vi ska ha siffror och bokstäver 1-2-D2 Hör du det? Han kommer ja. mer och mer till Stavros nu Fan vad gud ja. Jag vill vara data menar jag ja. e Suler Superm, Piotr e Jo, jag såg på Everest e jag var, blev lite besviken på den. Uh, fast jag borde inte vara det egentligen. För filmen är ju baserad på verkliga händelser. Käkar de bara? Filmen är, filmen är tragisk. Alltså, det är en tragisk händelse som hände, De filmatserar den. Och uh, det går inte ha ett typiskt, uh, -slut. Uh, ja. så här typiskt Hollywood-slut. Ja, för det är baserat på verkliga händelser. Käkar de på varandra då? Jag vill svara på den frågan. Det, detta är inte Alive. <laughs> ja yeah, Jag, tänkte, alltså, det, de, jag, jag är... tänkte att de att in det Så att det inte slag och bara ah, Ja, nej. Ah, ah, nej. det får du se ja. jag, jag hade höga förväntningar på den här filmen uh, Men som jag sa också på Twitter Efter att ha sett Sicario Så kommer alla andra filmer som kommer i år Blekna i jämförelse Och jag, jag tror också att det var det jag gjorde Så, jämförde den med den Men uh, den, den var helt okej okay. Det var en, en uh, Det var inget direkt som såhär, Wow, eller bra skålspelning Så som wow det var, det var ingen wow-film Det var mer eh, Helt okej okay. Snyggt på vissa ställen, tragisk Jag såg den i 3D eh, Det gav inte ett skit extra Så ser ni 2D i så fall då. Men eh, det var en ändå gripande historia eh, Så men, är, den, den, den är ändå värd att se Men det, det var inte Jätte Superbra på bio och så Helt okej okay. Då, så. då men jag... är jag nöjd <laughs> Då är jag nyfiken, hade Everest en twist Vad <laughs> menar du? Nej jag skojar bara jag Kom utom utomjordingar eller sånt Ja precis Jaha <laughs> nej det gjorde de i en, I en The Indiana Jones 4 <laughs> Ja <laughs> Nej de är inte utomjordningarna De är interdimensional beings Just. Jävla film <laughs> ja, Okej okay, broman då, då, då tar vi oss vidare Och jag eh, nu jag gör jag med som med pennan Så att vi håller koll på poängen Den här gången Det kommer att bli nio frågor På vissa frågor kan man få Skrytpoäng jag, jag, jag gjorde faktiskt så att jag gick ut Och googlade på filmfrågesvart Och har faktiskt snott de här. Det var 20 frågor men jag har tagit bort 11 av dem Och för, för sakens skull så ska jag säga att det är från Cobb och om den här hey, som 2012. Äh. Nej, inget fusk nu. <laughs> äh, ja. Händade i luften. Mm. Äh, men, men då så, vi, vi, vi kör igång med fråga nummer ett. Hur äh, vi... Vänta, innan vi börjar? Okej, okay, ni, ni ser se, snart. Och sen får man svara. Ja, ja får, Men nu är vi två stycken, Louisa här. Eller ett är du. Etan får du säga. Och. Eh, eller Louise. så säger vi Louise L Louise får vara toan ja. <laughs> ni, ni, ni löser det sinsemellan ja. Skrik Nä, någonting men Det kommer nog att funka Men äh, du får äh, Säga vem du tror du, du hör på vår röst Ja, mm. absolut Som blomman säger <laughs> ordet till någon Ja Ja. Då är fråga nummer ett Vad heter Will Smiths Rollfigur i för Och efternamn i Men in black mm. Jävlar För poäng så kan man lägga till Louis, Louis? Ja vad heter i början vet jag inte men sen heter han bara äh, M Nej Eller, no, M eller K, K? Nej. nej, han heter bara M Jag tror han heter någonting på J eh, Men, nej Vi verkar inte kunna den nu Nej, men eh, rätt svar var ju då James Edwards eh, J ja, Så, så jag, jag tycker att den här gick ändå till eh, Peter äh, mm. och, Vill Jag har bara halva pengarna nu Louis <laughs> Ja, här, finns, här finns bara hela poäng. Fråga <laughs> två. I filmen om Jason Bourne, spelar av Matt Damon, vilket är titelkaraktärens riktiga namn? Louis. Louis? David Webb. Helt rätt. Ett poäng. In your face, Piotr. Fråga nummer tre. I Pirates of the Caribbean-serien, vad heter Captain Barbosa i förnamn? Louis. Peter var först där. Heter han Edvard? Nej. Äh. Vill Louis göra Louis. ett försök? Uh, jag får man hedda någon som heter Amirosa. Barbosa. Barbosa heter han efternamn. Nej, <laughs> ja. <laughs> ja. jag sa Amirosa, sa jag ja. först. Uh, äh, han heter Hector. Hector. Mm. Så då, då drar vi ett streck där på ena sidan. Av några av från den. Ja, den är inte någon. Nej, för på jag på jag såg eh, Falsk krimi 4 fyra när jag gick på för det var någonting Edvard. Ja. I alla fall, fråga för eh, Vem spelade Charlie Chaplin i filmen Chaplin från 1992? Det Peter, jag tar bara en chans, jag säger Charlie Chaplin. Själv. <laughs> Nej, inte 1992. Nej, det har du rätt till. Ett, äh, Fy, jag hörde fel. <laughs> är det någon annan som vill ge en gissning? Jag får försöka tänka på Nej, jag säger pass. pass. Ja, jag säger pass. Det var Robert Downey Jr. Mm -hmm. Iron Man. Mm. Exakt, Iron Man Ja fan var det han Jag, jag hörde ju bara fel på Men jag kommer inte på något svaren då <laughs> eh, På fråga fem här Då, då kommer jag ut ute efter eh, Ett antal och den som kommer närmast eh, Vinner då ifall, Ja Ifall den, den som får svara först Om den svarar rätt givetvis Så vinner den men annars får alla svara på den här Eh, eh, och då är frågan Hur många personer dör I den första Scream-filmen? Louis mm. Nio stycken Jag gissar på tre Och Peter? Mm -hmm. Åtta Då blir det Peter som tar den poängen Eftersom att det var sju som var rätt svar jag tänkte sju, men jag svingade åtta fack Ja, men jag vann ändå där. Jag var bra. Ja. Jag satt och räknade här men... nu. Det roliga är, roligt, du hade inte sagt någonting ifall, du har, ifall jag hade sagt eh, nio. Hade du sagt. Eh, jo, jag ja. satt och räknade dem nu. Du vet inte om man räknar. Bättre än dig i alla fall. Jag skickade det där, jag fick, ja. peng. jag du fick pengar. Du ja. har ja. legat på Fråga nummer sex. I filmen Love Actually Strippar karaktären Billy Mac I direkt sänd tv På julafton Till en julversion av vilken låt? Louis Louis, Louis, Louis, Louis, Louis. Ja. Det är wet, wet, wet. I feel it in my finger I feel it in my toe Christmas all around you Den låten Och vad heter den låten? Den heter uh, Love, is, Love all is all around, around. Det stämmer eller eh, få får ett ytterligare poäng eh, Jag borde få två poäng för att jag skönt nej. Eh, nej Fråga 7 Nam, eh, Namnet på någon av eh, de dinosauriefyllda öarna I Jurassic Park-serien Tack Louis mm? Isla Nublar mm. Site B Och eh, två stycken Ja, Site B är väl En del av Isla Nublar, va Nej, det är, del, det är en, annan, en egen ö ja, nu det var rätt svar i alla fall I, yeah! Ja, Så ett jag poäng bra. Mm. Eh, Då har vi två frågor kvar eh, Ställningen är eh, Tre poäng till eh, L1 eh, <laughs> Två poäng till Peter Och eh, för närvarande Noll poäng till eh, L2 mm, eh, ja. Men på de kommande två eh, sista frågorna här så kan man få eh, skrytsvar på båda dem. Eh, så att, så att man, det finns fyra poäng kvar att eh, slåss för. Jag håller så, tummarna för att det är min inte och relaterade frågor. Eh, kan, in alla... vi kanske, eh, vi får se. Eh, fråga åtta. I Back to the Future 2... Det är Marty McFly år 2015 skrämd av en rörlig eh, hologram. <när> <när> <när> fack, ja, Louise, ja. Luis. tänker du på det, 3D Hajgen. Som man du skriver. är då. Det är rätt så att du har fått ett poäng. Skritsvaret. Är... Du får förtryck på det och kan du inte det så får de andra försöka ja. eh, Och då är det Vilken version utav hajen är det? Jag tror det här är 19 Det stämmer eh, Det här rasslade till Nu eh, står det 2 eh, till L2 2 eh, till Peter Och 3 till L1 vill, vill ni veta, alltså, ni lyssnar, ni ser inte det här Men Louise har en back to the future Tror jag på så just nu mm. Så där borde hon egentligen få lite stilpoäng Men det får hon inte, för då ligger vi lika ja. så, så nu kommer vi till Fråga 9 då Den eh, sista frågan Som är värd eh, högst svår poäng Och som gör att eh, Spelet är fortfarande wide open man road. ord eh, Fråga 9 Enligt Sarah Connor Kommer maskinerna förklara krig mot mänskligheten? Vilket år skulle det vara? Louis? Louis. Louis, Louis, Louis. <laughs> Nej, det var faktiskt L2 som svarade. Ja, 1997? Det är rätt. Då får du förtur på skrivsvaret. Och om du inte kan så får de andra. Du ska säga, jag tror det är augusti. Det stämmer. Vet du vilket datum? Uh, 18 då? Nej. 23, ja. Fan också. Och, och L1? Jag säger den... Uh, 29, nej. 13, 13 augusti. Där, där hade vi den. Det, det blev L2 som tog hem det. 29 augusti 1997. Eh, det rasslade till och eh, L2 eh, vann med fyra poäng mot l 3 yes! och Peters 2. Jävla skithävling nu. <laughs> Så vilken jävla vändning det blev. Ja, eh? nej, men det var faktiskt vilken twist. Ja. <laughs> ja, som en m night Shyamalan film Precis. Förra eh, frågesporten var ju lite... Du kom, kommer med nästa fråga bara här. Och, va? Nu kommer min fråga till Blomman mm. Blomman, har du alkohol i kroppen? Eh, nej. nej Och det är ingen ursäkt Det är lätt tveksamt Det är ingen ursäkt Louis Det, så det, att, det är, är 3,2 Men det är väl alkohol Jag kör en San Miguel Som är på Vad fan var den? Någonting Men Ja, vi och, sett och sen har du tömt alltså. Ja Eh, ja men då, då var Alla mina frågor för idag Egentligen färdiga eh, vi, vi har ett mm. litet eh, segment eh, Som är eh, Övrigt innan vi ska gå över till Flickcharts mm. eh, och, och där har jag egentligen bara En liten hälsning till Sambo Erik mm. eh, Som eh, Jag skriver ju in eh, När ni hade något avsnitt När, när, han, när han var med mm. Var det förra veckan eller var det förra, förra veckan Förföra. Ja, förföra, eh, med eh, superkrafterna eh, ja. där, han, han sitter här bredvid vill att jag ska lämna över hörlunarna till honom? nej nej nej han får höra det sen ja. jag vill bara hälsa att jag, jag gillar honom också <laughs> jag ska ju oh. ja. det ska jag hälsa det var det jag hade på övrigt eh, har, har ni andra något mera tilläggande? Nej, jag kan väl bara säga att det är en liten roligt inslag i han, han, han skötte sig Och han kan väl återkomma Absolut Han, han är jätteduktig, han har sprungit och hämtat vatten åt mig Det låter bra där kan... eh, Annars... Eh... Tycker jag att vi går över till flickcharts då eh, ja. Det får ni hålla i för att det har inte jag Några indag till och sånt Så eh, Jag, jag eh, tänker att jag får bestämma Vem som får ha vetot mm. eh, Jag tycker att det ska ligga hos någon av er Eftersom att det är er lista Och mm. eftersom att det var Peter som bjöd in mig Och eh, Peter som brukar ha lite svårt Att komma till tals Så ger jag honom nu makten Under flickcharts ikväll Peter håller i min mus nu här Och styr Det är lätt lät lät, <laughs> lät jävligt fel lät. Han håller i din mus och styr Ska inte han äh, fixa flickchart också då? Ja jag, yeah. jag, jag har laddat här med här Och vetot har jag faktiskt typ haft Hela tiden <laughs> mm. Louis han hade ju fått vetot I en film Sen snodde jag tillbaka vetot För jag satte satt på plats typ <laughs> Du inte alls. Men det här är ganska enkelt Så jag tror inte vi kommer att ha veta överhuvudtaget Vi får oh. The Mask of Sorrow Från 98 Mot Star Wars från 77 Star Wars, star Wars. säger jag Jag säger Star Wars Ja, jag säger Star Wars <laughs> ja. Du var på väg att säga sorrow Ja, Wars Star Ja, mm. så gör vi det var när jag Star uh, då fick vi The Breakfast Club från 85 mot Sleeping Hollow från 99. Oj det var svårt. Jag gillar både Sleeping Hollow och Breakfast Club faktiskt. Jag kommer typ inte ihåg någon av dem så jag, jag lägger ner min röst i det här fallet. Det jag säger Sleeping Hollow för det är en rätt schysst film faktiskt. Jag vill höra Peters svar också innan jag säger något. Jag säger Breakfast Club Oj, då är det på mig nu alltså Då säger jag Breakfast Club Har du sett det film Peter? Och inte somnat? Är, ja då, det är en liten rolig film Ja, den har jag sett Nej <laughs> ja. ja, men Blomman Du behöver ja, inte du... slänga in något då Då slänger jag in Sleepy Hollow Och så blir det ändå den andra ja. tror att du vet. vetat Mm, mm, mm. Ja, då slänger jag slänger på backwards klubb så det blir backwards breakfast då. Ja. ja, vem får vetot nu då? Men Peter har vetot all over Jaha Det är hans dag idag Ja, men inte Såhär. Jo, det är, det är, är hans dag Den får... Nej, det är din dag, det är ju som har podden Ja, men eh, jag bestämmer att Peter Fast har Fast i du är det du som bestämmer Så han var vetot Jävla <laughs> kryphål Nej, <laughs> <laughs> ja, men då fick vi faktiskt eh, 28 dagar senare den vinner ja. eh, Mot eh, Departed 2006 24 Departed. dagar senare vinner Jag säger det Departed, den tycker jag är ett mästerverk Jag säger också Departed ja, nej, jag, jag måste ju ett för Infernal Affairs Som är eh, originalfilmen Originalet, som precis Och är den bättre. är bättre ja. men jag tycker Hade det varit 28 dagar senare Mot Internal Affairs så hade Infernal Affairs vunnit Men nu säger jag 28 dagar senare För den andra är bara en Hollywood remake Ja, men då blir det Hollywood remake I vilken som helst Alltså Ja, men jag fel. <laughs> Då fick vi Star Wars episod 1, The Phantom Menace från 99. Den förlorade. Den förlorade. <laughs> Kanske du sluta? <laughs> Mot uh, The Born Identity från 2002. Ja, den förlorade. Ja, <laughs> Born Identity. Jag säger såklart. The Phantom Menace. För helvetet. Ja. Jag, jag, jag gillar inte Born Identity. Då <görden> <görden> ska, ska jag då ska jag då ska jag laga fisk som du tycker om och då ska jag få dig att gilla Born Identity. Ha. Ja. men den blir ju Born. Ja. Uh, yeah. men måste man säga. Eh. Wakadaka der kedderka. I like them apples. Ja, uh. oh, bästa av allt. Mm. Ja. Då fick vi The Green Mile från 1999 ja, 2001 Space Odyssey från 68. Gröna milen Ja, jag säger också den gröna milen Den andra är att tro Nej, jag, säger också, eh, och, eh, säger, jag säger också gröna milen Och eh, jag vad säger blomma? Jag säger också Gröna milen Jag har börjat Att se på eh, 2001 mm. Tre gånger, men jag har alltid varit Fel <laughs> tillfälle för att jag har somnat varje gång Och det är Precis. inte på grund av men så mycket Samma här <laughs> mm. faktiskt men, men, men, Utan jag har egentligen valt dåliga tillfällen ja, Nej men det är samma här Men vi, vi satt faktiskt och såg den Alla tre tydligen För nu var ju tydligen där också På Folken På Folken Röda Kvarn uh, Och såg 2001 mm. på, fru, eh, biofrukost biofrukost Nej du nej, var med på premier Nej hej Nej hon var med på premiären jag och kollade på de andra jag. Ja. kortfilmerna. Nej, vi ja. var på, inte på... biofrukost mm. som sagt på Röda kvar. i Lidköping. Var det en bra frukostfilm? Eh, ja, men då blev man ju som sagt lite tvingad att se den när jag var på en bio. Se mm. hela. Eh, mm. Den är bra men den har fyra ljudspår ungefär som går om, om, om igen. Mm. Rent filmmässigt sett, när den kom så är den väldigt bra. Så jag gillar Uh, filosofin bakom det, alltså alla vinklar och grejer, hur den filmar så. Men rent filmmässigt, som en film så är den jävligt seg och långt tråkig faktiskt. Mm. Det fanns inslag som var riktigt alltså, genial, Genialiska eller genialiska eller vad fan man nu säger. Jag tänkte på Genitalials. Genital. Skitsamma! Ja, det är en film jag var... se i alla fall. Men, det gröna milen, ja, det. men den är överskattad. Det är väl det jag ville komma till. Då fick vi. och gröna milen vinner. Mm. Avatar från 2009. Mot face-off från 97. Face-off. jag säger också. Face-off. Ja, face uh, Is Nicholas Kelly. I want you to take my face off. <laughs> Vill du veta vad uppfyller han här? Det var face on. <laughs> I can't face it. Face on, face Off. Hahaha. <laughs> <laughs> <Precis. laughs> Den måste vi se som film, det är mitt drömprojekt En uppföljare till Face Off <laughs> ja. Nej men eh, Nej Det blir faktiskt eh, Face Off eh. Jag tycker han åldrats eh, Bättre än Avatar ändå Ja Avatar är en film som är bra Första gången man ser den Men ser man den flera gånger så Blir den inte bra Face Off Blivet nästan bara bättre och bättre ibland Avatar var ju bra när den kom Eftersom att den andra Filmers teknik inte var lika bra just då Men nu kan ju alla andra Filmer se lika bra ut Så nu har ju den förlorat sin lilla edge Som den hade Själva storyn Det finns ju massa sådana gifts och allt möjligt Om att det är exakt samma Story i Pocahontas och ja. i hur många andra Filmer som helst så storyn är ju inte Så spektakulär men när man såg Den, jag kommer ihåg att det stod i tidningen Ett par dagar senare om att folk blev deprimerade Av att de hade Varit och sett den och sedan så gick de Tillbaka till sina vanliga gråa Dagar, det var ju I december den kom ut och ja. Så folk liksom tvungna I USA och uppsöka Terapeuter För att de blev så deprimerade Av hur dålig verkligheten Såg ut jämfört med hur fint det såg ut där Så att det var När den väl kom så var den ju Ganska bra helt klart Men mm. ja. nu mer Står den inte så originell Nej, så att därför faller ju allt nu Och den bästa beskrivningen som man kan säga om Avatar Det är den som South Park gjorde Den borde heta Dansa med smurfar <laughs> Ja Ja Nej, jag blev face-off där och det var inget. <laughs> eh, två till, Ja. Då fick vi Wayne's World från 92, Party Time. Eh, mot eh, Matrix Revolutions från 2003. Jag har inte sett den första grejen. Jag har inte sett Wayne's World, tror jag. Eh, det finns... Finns det två filmer, eller? Party no. Time, ja. excellent! Jag ja, säger Wainsworld. Ja. Nej, men äh, vänta. Nej, det finns två. Men hade blomman, ja. hade du inte sett Wainsworld här eller? Nej, jag har inte sett den. Nej, men då tar vi, nej, då så så vi faktiskt bort den. För det gör ingenting om mm. man försvinner från visten. jag har sett Ja, jag har också sett den. Men ja. äh, vi tar bort den. Ja, bra. För då är det två som mm. inte har sett den. Alltså. Då fick vi Rush Hour 98. Den första Rush Hour mot emot. Vilken var den andra? The 3 Trier där. Red Nej, Jag får faktiskt gå med Jackie Chan här. För det första Rush Hour var, den var bra rolig, för att var. vara en Hollywood-produktion faktiskt. Ja, ja. Det, är ju, det är inte Jackie Chan Hongkong, men det är ändå helt okej. Okay. Mm. Ja, jag går nog med Så. dig faktiskt, konstigt nog. Jaha. Ja, det var konstigt För Matrix Revolution var inte någon höjdare Jag kommer också säga något konstigt Jag håller också med, Louis Nej, ja, jag håller också med Nej, nej men det är så här att Matrix-filmerna Jag ser och faktiskt där... de som en helhet Alltså en och samma film Och sista, sista kvarten, om man säger så, är jag inte bra Alltså, alltså sista filmen... På, på tal om det, Matrix eh, Har ni läst Det här om att eh, Nio kanske inte alls var den utvalda Utan att Agent Smith egentligen är det Mm har ni... Det har jag läst mm. Eller hört Det var någon annan podd som pratade om det Inte för så länge sedan Ja, det har visst Fått mer fotfäste nu det, Jag tror det var någon sån här eh, Youtube-kanal som ...går in på djupet på många filmer... ...som har eh, kommit med välgrundade argument... ...till varför så skulle vara fallet. Mm. Ja, det, det... är väl inte så fel i den. Ja, men egentligen... ...de är ju plus och minus... ...så, mm. så det, det skulle kunna vara... ...vilket som egentligen... ...fan, då får jag, jag får skicka ett, en tweet till... Eh, ...en kille som heter... ...Leon Thomas... ...som har ett program på Youtube som heter... ...Renegade Cut... Som uh, analyserar filmer på djupet Alltså på en filosofisk uh, Filosofiskt sätt uh, Som jag har lärt mig Väldigt mycket från Och jag skulle nog be honom Göra en analys utav matrix jag. Se om man vill göra det Så ni som inte sett uh, Leon Tammas Renegade Cut Det kan jag rekommendera starkt Renegade Cut på Youtube Ja Men uh, det blir bra så då Yes Ja och då tar vi sista nu då? Ja. Då fick vi Gone in 70 Seconds från 2000 mot Admission från 2013. Den har jag inte sett. Jag tror inte jag sett Admission. Finns det någon svensk titel på den möjligtvis? Ingen aning. Men det var till och jag har Frey och den här. Nej, men vi inte sett den. Boom. Då blir det Gone 60 Seconds Starship Troopers? Ja! Starship Troopers! Gone 60 Seconds mot Starship Troopers? Ja. Starship troopers. 60 mot starship troopers. Jag säger Gone 60 Seconds. Also. Jag säger också Gone 60 Seconds. Jag säger Starship Troopers. Nej, men, vi, ja, men då vinner ja, Gone 60 Seconds. Det är vi ja. Gone 60 Seconds, för vi har ju vetot på vår sida. Ja. Mm. Ah. Alltså, Starship är mm. är rolig, men det är ingen bra forever? Det är, är så jävla, styr. den är skitbra Men Peter alltså är fantastisk. Ja. det är skitbra action Det är brutal, det är slakt Och den är så jävla anti-allting också Är det inte mycket samhällssatir Liksom i Star Ships? Precis, Precis. Hallå, nu Precis. ville blomman säga någonting till mig här nu, nu är ja. nu Peter ja. nu, nu, nu tar vi väl två till va? Ja vi tar två till ja. <laughs> Då fick vi Pirates of Caribbean at the world's end från 2007 eh, mot eh, Dogma från 1999. Dogma, absolut Dogma. Dogma. Ja, jag är villig att hålla med. Ja, det är, men jag får mm. faktiskt bli Dogma. Eh, Pirates of Caribbean filmerna blir för mycket. Ja. Eh, Oj. Ja, det blir faktiskt ett... Eh, ett spielböcker slut. Ja. Indiana Jones jo. and the Temple of Doom från 1984. Eh, det är två man. Det är det uh, nog ja. Mm. Mot Den, mot eh, där de offrar folk. <laughs> ja. Mot en annan två. The Lost World, Jurassic Park från 1997. Bam nej. Mm. Indiana Jones för hela slanten ja, ja, Indiana Jones Jag håller med för jag tyckte inte The Last World var så himla Bra film eller en bra Var har produkt. du sett den igen? Jag har sett den jag, jag ser den varje gång jag ska somna jo, Jag tycker det blir, blir perfekt, bättre Bättre att än det varje gång alltså. Nej Jo. Jag det är fortfarande inte bättre än Indiana Jones Nej Så Indiana Jones vinner där hade det varit Indiana Jones 4 så hade den fan vunnit men... Ja men det här är tvåan också Ja Det är inte alltid bra med en tvåa Nej men är det här Alltså Indiana Jones Temporum är den Spelar ingen roll, den vinner Jurassic Park ändå Båsat mm. om det är ettan eller tvåan eller trean Visar vi tre, tre röster alltså. på Indiana Jones va? Ja. Mm. ja Och ett veto som är ensamt och inte klarar något Nej Mm. Nej, nej, nej, nej, Jag håller faktiskt med En jag kan Kan vara Vid våra listor Det får bli idag. Mm Hade uppföljaren Alltså Hade Jurassic Park 2 Varit eh, Jurassic World Istället Då hade jag Sagt Jurassic World mm, ja. För det är uppföljaren Som Jurassic Park Förtjänar Från första början mm, jo Mm. ja det var det då just yes. det, det, det var det hela ja då har vi pratat på en bra stund som vanligt när man har gäster med men det är bara kul. ja precis det bara men det är, det är väldigt väldigt trevligt ska vi tacka blomman här för hans övertagning hans ockupation Ockupation av vår podd ja, men det, Tack så mycket Men det måste vi såklart göra Eller <laughs> så vi säga Ja Va nej, tack inte honom Han tog över Fan, vad vi hitta på Det vore ju är Det var ju tråkigt här Att Jonathan var med <laughs> Ja Varför ringde jag för Jag kände mig ensam <laughs> ja så, eh, Tack så mycket Blomman. Det här var väldigt, väldigt kul. ja och Tack för att eh. du lyssnar också, Blomman. Det är det som uppskattar och Det är lite så här att. Är det fler lyssnare som har någonting och gärna vill vara med? Så hör av er. Nu tog jag ju själv kontakt med Blomman dock, men. Det eh, var hör av er. Ja. Och, eh, och Var kan de höra av er? kan höra av er på, på vår mejladress eh, mailadress som är. Nu pratar, vi, nu pratar vi film snabbbolag mm. Och sen så finns vi ju lite på sociala medier Överallt kan du med dem, ja, till, ja, till exempel nu pratar vi film.blogspot.com eller .se och upptäckta att båda funkar Ja, det är vår hemsida Ja, finns ju på Twitter också Bara skriv in nu pratar mm. vi film så dyker vi upp där och mm, Google ja. Plus mm. Och Instagram och, Instagram och, och Youtube och... H hur, hur är det egentligen med privata konton Kör inte ni där på, på Twitter Jag har ju ett privat jag, konto Eppendyma Louise Jag har inget privat konto på Twitter Jag har bara, nu pratar vi film mm, som här, Det handlar Peter eller? Ja, eller mm. Peter Lander på G+. Ja, mm. jag heter ju såklart Louise Boström på G+. Jag brukar dela vidare allting där också mm. Så vi heter, nu pratar vi film, överallt Blomman, där har mm. du några uppgifter Ja, det är väl i så fall på Om det är någon som vill kontakta dig Det är väl i så fall på Twitter som jag nås lättast Och i så fall på Jonte Blomberg Där jag skriver mest Men sen har jag ju ett litet konto vid sidan av också Där jag lägger upp mina recensioner mm. Och då är det film och serier. Eller ja, snabbla film och serier. Mm. Så att det är där man hittar mig. Ja, ja. Ja, nog. Då hörde ni det. följer honom och, in och följ oss så att vi får hundra följare så blir det en fylld Ja, och uh, iCons uh, vill vi gärna ha och som. Ja, som, jag vet inte men, vad som, att säga. Vi har iTunes redan, vi finns på iTunes. Jo, men ä, lämna en grej där. Jag tänkte säga som straff, men det är väl lite dumt, och belöningar som vi inte vill ha heller. Men... Får vi en recension på iTunes så kommer vi göra en svensk, en version av nya Star Wars-trailer med ljudeffekter och ä, svensk dubbning. Ja, och får vi tio så blir det i filmversion, då fick ut oss och grejer. så grejer. Det kan bli kul. Det kan bli lite sant. det kanske Vi kör samtidigt som fyller podden, tror jag. Lagom till Halloween, kanske. Vi får se. Ja, precis. yes Då tackar vi Blomman för att han var med i vår podd och tog över. Och eh, ni lyssnare kanske har lärt känna oss lite bättre med hans frågor. Och eh, det var väldigt roligt. Och eh, ja, det var det han hade redan tog över. Och eh, då tar vi över här mot slutet och eh, avrundar... Som vi brukar göra. Ja, han, får säga, han får säga hej då först. Han får säga hej då först. Hej då. Hej då. Och då säger vi tack. Och hej. Yppikay.